Vəy, 14-cü fəsil Mən gördüm ki, quzu Siyon dağında durub. Onunla birlikdə 144 min nəfər var idi. Onların alnında quzunun adı və onun atasının adı yazılmışdı. Mən göydən gür suların sədasına və güclü göy gürültüsünə bənzər bir səs eşit. Eşitdiyim səs, çəng çalanların çənglərinin səsi kimi idi. Onlar taxtın, dörd canlı məhlüqun və axsaqqalların önündə yeni bir nəğmə oxuyurlar. Yerüzündən satın alınmış bu yüz qırxdörd min nəfərdən başqa heç kəs bu nəğməni öyrənə bilmədir. Bunlar özlərini qadınlarla ləkələməmiş şəxslərdir, çünki bakirdilər. Quzu hara getsə, onlar da onun ardınca gedir. Onlar Allah və quzu üçün mübar olaraq insanlar arasından satın alındı. Ağızlarından heç vaxt yalan çıxmıyor. Onlar ləkəsizdir. Mən göyün ortasında uçan başqa bir mələk gördüm O, yeryüzündə yaşayanlara, hər millətə, hər tayfıya, hər dilə və hər xalqa yaymaq üçün əbədi bir müjdə gətirirdi Mələk uca səslə deyirdi Allahdan qorxun, ona izzət verin Çünki onun mühakimə edəcəyi vaxt gəldi. Göyü, yeri, dənizi və su qaynaqlarını yaradana səcdə idi. İkinci mələk də onun ardınca gələrək deyirdi. Dağıldı, böyük babin dağıldı. O əhlatsızlığının coşqu şərafını bütün millətlərə işitmişdi. Buların ardınca üçüncü bir mələk də gələrək uca səslə deyirdi. Kim vəhşi heyvana və onun surətinə səcdə edib öz alğının yaxud əlinin damqalanmasını dəbul edərsə, o da Allahın qəzək kasasına qarşıqsız dökülmüş coşhun şərabından içəcək belələrinə, Müqəddəs mələklərin və quzunun önündə od və kükürtlə işgəncə veriləcək. Onlara verilən işgəncənin tüstüsü əbəd olaraq qalxacaq. Və Şehivana və onun suretinə səcdə edib adına ayıq damğanı qəbul edənlər gecə-gündüz rahatlıq tatmayacaq. Allahın əmirlərinə riayət edən və İsa'nın imanına sadiq qalan müqəddəslərin Gələk dözüm olsun. Onda göydən belə deyən bir səs eşittim. Yaz, bundan sonra rəbdə ölənlər nə bəxtiyardır? Ruh deyir. Bəli, onlar zəhmətlərindən ayrılıb rahatlıq tapacaqlar. Çünki əməllərinin nəticəsi onların ardınca gedir. Mən gördüm ki, ağ bir bulud var. Və buludun üstündə bəşər oğluna bənzər biri oturub. Onun başında qızıl taç və əlində iti oraq var idi. Başqa bir mələk də məbəddən çıxıb, buludun üstündə oturana uca səslə dedi. Orağını işə sal və biç, çünki yer üzündəki əkin yetişdiyi üçün biçin zamanı gəldi. Onda buludun üstündə oturan öz orağını yeryüzünə saldı və yer üzü biçildi. Başqa bir mələk də göydəki məbətdən çıxdı. Onun əlində də iti oraq var idi. O dişinə məsul olan başqa bir mələk də qurbangahdan çıxıb, iti oraqı olan mələyə uca səslən nida etdi. İti orağını işə sald. Və yer üzüm tənəyindən salxınları kəs, yığ. Çünki üzümləri yetişib. Mələk oraqını yer üzünə salaraq yerdəki üzüm tənəyindən üzümləri kəsib yığdı. Və Allah hiddətinin böyük üzüm sıxanına atdı. Üzümlər şəhərdən kənarda olan üzüm sıxanında tapdalandı. Üzüm sıxandan qan çıxdı. Və at ümiyənlər nə qədər qalxaraq, 1600 stadiə bərabər məsafəyə at.